Så er vi tilbage igen. Og vi har fået drukket ud. Ja. Og nu skal det jo, som tidligere nævnt, handle om det lidt mere nye. Sidste skud på stammen. Sidste skud på stammen. Det er en, en ølstil, som vi kalder New England. New England i bag, præcis. Det, det er et skud på stammen fra, fra en anden, jeg ved ikke, om man skal kalde det, kalde det tredje bølge af, af homlen, fordi East Coast kom selvfølgelig lidt senere end West Coast. Men altså det, det er et på, på, på East Coast i PA, som har været en defineret stil før. Men nu bliver fuldstændig outshined af, af New England typen. Det er i hvert fald det, det hotte lige nu, ja. som man siger. Alle vil lave det. Alle vil lave det. Og det, det kendetegner sig ved, at det er en, for det første en ølstil, som typisk er ufiltreret. Så det har ikke den der klarhed, som man er vant til, hvis man har drukket pretty much alle øl, der ikke er mørke øl, på det seneste. Altså. Æm, altså, når, man, når, man drikker, når man drikker tubor, kan man godt se, at den er filtreret, fordi den er gennemsigtig. Man kan, man kan se igennem den, der kommer noget lys igennem. Ved de her i New England IPA'er har man simpelthen lavet vær med at filtrere ølen. Så man har, man har alt snasket med. Man har gær med, man har humlerester med. Så det er en øl, der er uklar. Den kan godt ligne frugtjuice. Ja. Yeah. Det er der nogen, der synes, der er mega fedt. Jeg kan også godt lide det. Og så er det andet specielle ved New England i PA'en, at man ofte har undlagt så vidt muligt at komme humle i kæden under koning. Der er rigtig, rigtig lidt at humle i kæden, når man koger øl, til at starte med. Og... Så har man i stedet for valgt at komme humlen til under fermenteringen. Efter man har sat øllen til gær, så smider man noget humlen ned i, i den her øl. Og så fordi at humlen ikke er blevet kogt, så har man undladt at at frigive mange af de her meget bitre noter. Og i stedet for man fået fremhævet den der tropiske frugtsmag, som man også godt kender for bestkost i PA'en, men hvor den simpelthen bare ved New England er skruet helt op til elve. Altså, helt, helt kemisk handler det jo om, at, at øh, det, der giver bitterheden i en ipa en, i eller i en øl, er, at når du har humlet nede i kogekarret, og du koger, koger det sammen med, med urten, som er den ufermenterede øl, det er den her sukkerlæge, man har, som kommer formalt, så, gør, så sker der det, at, at man isomeriserer de her alfasyre. Og det betyder på meget normal sprog, at, at man koger dem, og så ændrer de her molekyler, kemikalier, man har nede i øllen, der kommer fra humlen, så ændrer de så form. Og den her form smager så mere bitter end normale øh, ja, syre fra, fra øl, som måske kan smage lidt mere syrligt. Men i hvert fald ikke bitter. Der sker noget bitterhed, når de her strukturer, de ændrer deres form. Det er meget kemisk. Men Og det undgår man simpelthen ved at udsætte humlen for, for mindre varme. Ja. Så får man mindre bitter øl Den er stadig en smule bitter. Den er mere bitter, end, end hvad folk normalt vil være vant til fra en pilsner eller fra, ja, altså en klassik eller sådan noget. Men alligevel er de mindre bitter end de IPA man kender, og så i stedet for lader de virkelig bare alt musikken i humlen komme ud og man kan smage mango, passionsfrugt hvad hedder det hvis man nogensinde har været på sådan noget nyt nordisk restaurant, har du måske fået nogle, nogle, nogle grænskud som er de her små nye skud på, på grantræer, som smager voldsomt kraftigt af, af jul og Harpiks og alt sådan noget. Jeg er personligt meget stor fan af det. Der er også noget citrus og noget nogle stenfrugter. og også bare lidt af se af den her sådan helt altså græsset smag, som, som egentlig bare oh, er, ja, den, er den, den roh humle smag. Ja, sådan lidt sådan lidt lidt, en, lidt af nyslået græs kan yeah. det måske være. Det er, det er meget spændende. Og som sagt så har vi en. New England IPA sidene her. Det er... Northern Monk med New World. Det er, det er et bryggeri fra, fra Leeds i det engelske Yorkshire. Så det er igen et, et engelsk bryggeri, som normalt har... altså De har ikke selv brugt normalt traditionel engelsk IPA, som man kalder det for Fullers eller Nej. Green King eller hvad man nu... Engelsk, engelsk øl har fået et... et ikke et dårligt røg, men et lidt kedeligt ryg. Øh, efter at amerikanerne virkelig begyndte at skrue op for sjermen, ja, fordi, altså, og engelsk i det hele taget har... Altså det, amerikanerne gjorde i bund og grund, var at sige, okay, vi har en masse engelskøltyper yeah. hvordan hvordan får vi dem til at blive sjov? Ja. Og det, og det, ja, det har de virkelig bare givet den gas på, og det har altså også betydet, at i takt med, at de har gjort det, så er folk begyndt at sælge skævt til nogle af de engelske øl, fordi englænderne lidt ligesom tyskerne har været set, som nogen der var meget al traditionsfaste i nogle øl, der helst ikke skulle smage alt for meget. Altså al al al for, for, for at sige det på et meget engelsk, engelsk udtryk, så, så var altså al der gik noget tid før det her, det skete i England. Det er først lige sådan sket, ved jeg sådan inden for min egen viden, at altså al inden i England er det sket inden for de sidste fire Or, eller sådan noget. Altså, man har yeah. haft, haft dog i Skotland, men de har været meget militante på, at de er skotter, og ikke en del af det der fucking engelske bryggerkultur, som er pissekedeligt. Men resten af det, af det traditionelle England har været meget sådan rather miffed about, yeah. uh, at, at amerikanerne er kommet og taget deres øl, og så de bare lavet det... Meget mere vildere. Og, Perhaps even a bit cross. Og, og, så, og så har de sådan sagt, ja, altså, pff, altså, pfff, I skal skrue så meget op for det hele, og øh, kan ikke engang smage sådan subtlety, og sådan noget, altså, at, at det er lidt, lidt afdæmpet. Fordi det er, jo, det er jo det, man kan gøre, hvis man er, er et rigtigt sofistikeret menneske. Og nu er det så bliver mere, eller mindre dø ned, det der med, at man skal sige, ja, I kan alligevel ikke finde ud af det, jeg ved meget mere smagstof i, end der er overhovedet er nødvendigt. nødvendig. Alle normale mennesker kan selvfølgelig sagtens nyde en øl, der ikke smager eh, voldsomt meget, men er meget afdæmpet. Det hænger og også sammen med, at den... Nu er de den, gået med på den igen selv. Ja, den, altså den britiske popkultur har jo i mange år bare været, at jamen, når man var færdig på arbejdet, så gik man ud, og så mm -hmm. og drak man noget øl, og det skulle være noget øl, der ikke skulle være alt for meget alkohol i, og som gerne skulle smage relativt lidt, som egentlig bare var en sodavand for voksne, og så sad man nede på den lokale øh, pop, og så Spil gik... man Ja, yeah, og så gik man hjem med en siden si og spiste aftensmad sammen med kongen sen om aftenen, og så øh, var det jo så i seng, og så afsted øh, igen dagen efter. Yeah. Og det er ret åbenlyst, at de her meget kraftigt smagende amerikanske øl ikke rigtig passer så godt ind i det her narrativ. Men som Jacob sagde, de sidste øh, 4-5 år, er der nogle af de britiske brygger der simpelthen har taget skeen tilbage i egen hånd og sagt, jamen nu skal vi simpelthen vise, at vi også kan det her. Og Northern Monk især er jo faktisk utroligt imponerende, fordi de har vundet en, en, en præmie for deres, ikke for denne øl, men for Eternal Session IPA i en amerikansk konkurrence for, for amerikanske IPA'er. Så der har siddet nogle amerikanere på sidelinjen derover og været ret overrasket, at de her britter bare rullede ind og bare tog kejler. Altså, det, er, det har ikke været noget, man var vant til. Altså, men nu er de jo landkortet sammen med mange af de andre britiske altså, det, det, og Det er også meget, meget spændende, at, at især Nord-England yeah. og altså sådan, også Vest-England har også sådan lidt altså med, med wild beer og sådan noget. Men, men nordengland Nord-England, især Yorkshire, har jo både Northern Monk og så har de har et de andet der hedder Magic Rock. Ja. Yeah. Som altså begge to er med i den nye bevægelse. Ellers fra England kan jeg også nævnes Staya og Verdant og Cloudwater... Cloudwater er også sådan relativt nord i man yeah. tester, så vidt jeg husker. Ja. Det, det, jeg ved ikke, om, om der er en eller anden sådan, vi er, er nordenglænder, og vi har en anden tilgang til det, end de har sydpå. på. De kan godt lide at være sådan lidt mere hårde og robuste mennesker, så det kan godt være, at de yeah. vil have mere hård og robust øl. Måske. Ja. Jeg, ved, jeg ved, at Cloudwater især i hvert fald har, øh, har gjort indså i London. Ja. Men jeg tænker, at vi skal have knappet op for noget New World. ja. Ikke mere taleri. Nu skal der drinkes øl. Ja, det duer jo ikke at lægge låg på en relativt kritisk del af, af hele strukturen for showet. Seek and ye shall find står der nede. Og så står der også true north igen. Altså, det er northern monk. Det er fra Altså The beer in the north. The beer in the north. Det er farve. Den er sådan meget, meget orange i det. Så der, der er lidt noget, noget mere ristet malt. Der kommer selvfølgelig billeder af alle tre øl, vi drikker, op på mm. vores Facebook-side, som hedder Humle -loven, Hvor man kan se billeder af ølene og... Oh, jeg vil giftes med den her duft, man <en>. Og man også kan, kan kontakte os for at rette på, på os, hvis man synes, vi har lavet nogle faktuelle fejl, eller har øh, behandlet vores, vores jazznummer helt lidt Jacob. Ja, ja altså, hvis, hvis, hvis, hvis, I, hvis I retter på os, så vil vi selvfølgelig svare ligesom, ligesom Jeppe Jarnet. Men øh, mere, mere om det, det må I finde ud af, hvordan det sker. Ja, vi, vi snakker om, om Evil Twin. Meemile Twin. Ja, den... den den er til et aggressivt i Jeppe Jernbjergsøg, en anden dag. Nu skal vi smage på New World. Og Jacob, du har allerede givet udtryk for, at du er forelsket, hvis ikke lider over duften af den her øl. Hvad dufter du? Altså, hvis man nu på et tidspunkt fangede paven, og man holdt pistol op til, og man sagde, at man gerne vil dufte hans røghul, så tror jeg, det er sådan her, det dufter. Men hvad dufter den af? Det er svært at beskrive, men altså det er sådan meget tropisk, sådan lidt, lidt, mm. lidt mango. Mango synes jeg er meget, meget passende, og så er der noget, Den, den der har lidt, lidt peinlighed over det, sådan ja. lidt harpiks den, den har den duft, som, som nogen omtaler, som dank, altså ja. sådan noget, der noget lidt noget, så... noget noget fugtigt, som har ligget et mørkt sted og hygget sig, uden egentlig at blive jordslået, men bare, som man godt kan mærke, er alligevel er lidt, lidt, lidt levende ja. på den gode måde. Hvis det så især er lavet ud af hash, er det rigtig godt. Ja, det er, der, altså, der er jo en grund til, at nogen ikke, men... taler om, om dankweed. weed. Ja. Det, det er lidt, lidt, lidt to sider samme sag. Så man mærker, man mærker den her lidt saftig fugtige humleduft. Der er noget tropisk frugt. Der er helt nævneværdigt ikke ret meget malt. Nej. Det, det, er... det her det er ikke en særlig malvedødel. den har en kanon god fylde i munden. Altså, den er meget sådan rund og blød og drik. Altså, det er sådan hvor, altså Ulches uh, Bread of Prey før, den var sådan meget mere sådan tør i, i homeless smagen. At du virkelig følte dig udtørret. Så den her, den er lidt mere, igen, fugtig og klebrig at have i munden. Ja. På alle de mest positive måder, man kan mene det. Den er også lidt sund. Det er den også. Så det er, igen, det er melden, der kommer der, med det, det kan meget være... Det kommer også lidt af farven, at det, det er lidt noget mere ristet mælt der har været brugt yeah, jeg synes egentlig jeg, jeg synes du... egentlig mere, at det er sådan frugtet humlesød, det er en egentlig en maltsød, vi har at gøre med her. Jo, jo, men det er bare tit, når du rester mælt så får du tit en masse uforgærbare sukker. Ja. Det er også dem, der er med til at give alt den her lækre fylde. Det er rigtigt. At der er en masse sukker, som... Altså det er ikke sukker, som du kender fra, fra, fra sukkerskålen og propper i din kaffe eller på din cornflakes. Det er, altså det, det er nogle andre sukkerstoffer, som opstår, når det er, man rister sin meldt. det er noget kemi, der sker, at du har nogle sukkerstoffer, der ændrer form. Yeah. Det ændrer form til, til en måde, som du godt kan smage det, men, men gærpartiklerne, der ligger nede i gæringstanken, de kan ikke se og sige, at det er sukker, det kan der bruges som energi. Ja, yeah, gær og gær er dybest set ligeglad. Ja, den, den, den, den kan jeg ikke bruge, det er sådan, det jeg jeg kan ikke, jeg kan ikke håndtere det der, sende bare til der, så bliver det bare ud Ja. Man kan selvfølgelig have, der, der findes nogle mere robuste gære, det vil vi snakke mere om i afsnittet. Det kommer, det er, det er jo den næste afsnit. Nej, jo. Det er et af de næste afsnit. Et af de næste to afsnit, vi, vi skal lige diskutere, om det skal være malteafsnittet eller gæreafsnittet, vi laver først. Men typisk giver det jo mest mening at lave gæreafsnittet. Ja, muligt. Ja. Yeah. Gær er også sjovt. Vi kommer, kommer begge to fra, fra sådan en lidt life science-baggrund, så det giver altid sjovt. Det giver rigtig sjovt. Og det er jo altså New England, for nu lige at runde den af, vi skal, vi skal slutte lige om lidt, øh, og det gør vi selvfølgelig med et musiknummer, men for lige at runde den af, så er det jo dejligt at se, at uh, den her New England IPA-type faktisk gør mere og mere indtog herhjemme. Det er ret sjældent, når man kan komme på en af ølbarerne i Aarhus, når de i hvert fald har en eller anden ufiltreret, tørhumlet IPA på en af deres haner. Og, og det er dejligt, for det er en rigtig, rigtig lækker øltype. Det er en super lækker øltype. Det er altså. dejligt alternativ til mange af de meget altså, gamle, bittre IPA'er, som man har, man har set dem tidligere. Nej, altså, den blev populiseret lidt med, med æbletoft, gårdbryg, som ja. fik, som fik en, en brygger fra, fra New England, USA, så bare kommer til... Maine, Massachusetts, Rhode Island... Ja, yeah. Vermont, yeah. altså, Vermont... Særligt Vermont, hvor det jo faktisk altså, hvor en af de tidligere pionerer de alchemist, ligger. Det vil så gerne have man drikker ud af dåsen. Ja, det, det er lidt, i, det er lidt i, øh, uenig med det er, en, øh, det er en lang og hård diskussion som jeg tænker vi tager en anden dag men øh, episoden præcis Glod, ja. øh, men de har født ham de havde ham her banden som stod for at producere den her wildflower IPA som er en af de første øh, sådan rigtige New England IPA'er i Danmark og den, øh, den tog Hvis, både den Jylland første, og, altså. og, og lidt også Sjælland med storm og har, og har egentlig sat øh, sat skrevet i mængden af tørhumlet øl herhjemme det sidste øh, lille års tid. Og det er stadig en super øl, når de, altså jeg køber den i gang, jeg er Jeg tænker, at vi skal til at runde. Øh, så afslutningsvis vil vi sige tak, fordi I lyttede. Og ja, hør med igen næste uge. Hør med igen næste uge. Samme, tid, samme sted. I øh, episode 2 af Humleloven. Og også på podcasten, ja. Og så vil vi afslutningsvis i må meget gerne gå ind og følge vores Facebook-side, som også hedder Humle hvor man kan se billeder af ølene efter showet, hvor vi også af og små videoer af ting, der sker, når vi er ude at os, eller smage øl, øhm, og nede i, hernede i studenterbaren i det hele taget. Og hvor man også skal skrive til os, hvis man synes, at vi har taget helt alvorligt fejl af et eller andet. Så tager vi det op til revision. Det gør vi, og Absolut worst case. Så snakker vi om det. <laughs> men øh, vi slutter på et musiknummer. Og det bliver Goodbye Pork Pie Hat med Charles Mingus. Et lidt stille nummer. For lige at runde et ud her. Stille nummer for en meget lidt stille mand, men altså... Ja. Så kan det ske. han synger heller ikke så meget i det her nummer. Nej, men han synger overhovedet ikke. Præcis. Han, han råber og lidt ind over optagelserne. Bare ikke på det her nummer. Nej. Og det bliver lige en... en en lille afrunding her sent tirsdag aften, og så tales vi jo ved i næste uge samtid, samme sted. Vi siger tak til bandsound.com for brug af underlægningsmusik. Her er Goodbye Pork Pie Hat med Charles Mingus.